І я почувалася так, наче опинилася в одному з тих жахливих нічних кошмарів, коли ти мчиш щодуху, біжиш, аж поки не перехопить подих, а насправді заледве пересуваєшся. Здавалося, що мої ноги, прокладаючи собі шлях крізь галасливий натовп, ступають дедалі повільніше, але стрілки на велетенському баштовому годиннику не сповільнюються. З якоюсь невлаганою байдужістю вони невпинно наближають нас до кінця, до кінця всього живого. Але це був не сон. На відміну від нічного кошмару, я бігла не для того, щоб зберегти своє життя, а задля порятунку чогось значно ціннішого. Сьогодні моє власне життя не мало для мене жодного значення. Аліса сказала, дуже ймовірно, що ми обидві тут загинемо. Можливо, все було б інакше, якби вона не опинилася в лабетах яскравого сонячного проміння. Тільки я здатна пересуватися цією ясною, залитою сонячним промінням площею. Але я не могла бігти швидко. Тому мене уже не турбувало, що ми оточені винятково небезпечними ворогами. Коли годинник почав вибивати дванадцяту, я відчула легку вібрацію під підошвами своїх млявих ніг. Я знала, що вже запізно. Мене навіть тішила думка, що десь неподалік якесь кровожерливе створіння чатує на мене. На саму тільки гадку про це я втрачала бажання жити. Годинник пробив іще раз, і сонце з самого вершечка неба покотилося вниз. Розділ перший: вечірка. На 99,9% я була впевнена в тому, що сплю. Я була так цього певна, тому що, по-перше, стояла в яскравих променях сонця настільки чистих, що аж засліплювали очі. А в моєму рідному містечку Форкс у Вашингтоні такого ніколи не бувало. По-друге, я дивилася на свою бабусю Мері. Минуло вже шість років відтоді, як моя бабуся померла. Саме це й підтверджувало мою теорію про сон. Бабуся зовсім не змінилася. Її обличчя залишилося таким, яким я його запам'ятала. Шкіра, м'яка й обвисла, вкрита тисячами малесеньких зморщок, майже зовсім не трималася кісток. Обличчя було схоже на висушений абрикос, увінчаний кучмою густого сивого волосся. Наші роти, тільки її був поораний зморшками, водночас розтягнулися у здивованій напівпосмірці. Вочевидь, вона також не сподівалася побачити мене. «Я сама збиралася поставити їй запитання. У мене їх було багато. Що вона робить тут, у моєму сні? Де вона була останні шість років? Чи все гаразд із дідусем? Чи знайшли вони одне одного? Але вона розтулила рота воднораз зі мною, тож я дозволила їй заговорити першою. Вона також запнулася. Ми обидві якось невпевнено усміхнулися». «Белло», – промовив моє ім'я чийсь голос. «Це була не бабуся». Ми обидві повернулися, щоб роздивитися того, хто втрутився в нашу компанію. Але навіть не дивлячись, я могла сказати, хто це. Цей голос я б упізнала будь-де. Впізнала й будь відповіла б, присягаю у вісні чи наяву. Чи на тому світі, байдуже де. За нього я б кинулася у вогонь. Або ж, менш драматично, за нього я була готова щодня долати холод і вітер і нескінченні зливи. Едвард Я завжди хвилювалася, коли бачила його. Свідомо чи несвідомо, І хоча була майже впевнена в тому, що сплю, коли перед нами постав Едвард в сонячного світла, я запанікувала. І я розхвилювалася, тому що бабуся не знала, що я закохана в вурдалака. Ніхто не знав цього. Та чим можна було пояснити діамантовий відблиск його шкіри, що переливалася тисячами кольорів веселки, так, наче її було зроблено з кришталю чи коштовного каменя? «Що ж, бабусю?» «Ти, мабуть, помітила, що мій хлопець світиться?» «Так завжди буває, коли він виходить на сонце. Ти не переймайся!» «Що він тут робить?» «Він живе у Форксі, найдощовішому і найпохмурнішому місці на світі. Бо тільки тут він може виходити на дві день, не боячись викрити давній секрет своєї сім'ї. А ось і він граційно наближається до мене. На його янгольському обличчі сяє пригарна усмішка, наче ми на самоті». В ту мить я пожалкувала, що не підпадаю під вплив його містичного таланту читати думки інших людей так само чітко, наче їх вимовили вголос. Зазвичай я була вдячна, що він не може читати моїх думок, але зараз хотіла, щоб він почув мене, почув застереження, яке лунало в моїй голові. Досі в паніці я повернулася до бабусі та збагнула, що вже запізно. Вона звела на мене очі, а погляд був такий самий тривожний, який мій. Едвард усміхався так лагідно, що моє серце почало калатати, мов навіжене, і мало не вискочило з грудей. Він пригорнув мене за плечі й обернувся до бабусі. Вираз її обличчя здивував мене. Вона не була наляканою, а навпаки, дивилася на мене якось покірно, винувато, не чекала до Гани. І ще вона стояла в дивній позі, якось незвично випроставши руку. Вона відставила її і зігнула в лікті. Немов обіймала когось, кого я не бачила, когось невидимого. Тільки згодом, уважно придивившись, я помітила велику позолочену раму, в якій і була моя бабуся. Нічого не розуміючи, я підняла вільну руку, яка не обіймала Едварда за пояс, і простягнула вперед, щоб торкнутися бабусі. Вона з точністю до деталі повторила цей рух. Я немов побачила відзеркалення. У тому місці, де наші пальці повинні були зустрітися, я не намацала нічого, окрім холодного скла. Раптом мій сон перетворився на кошмар. То була не бабуся, то була я. Я у дзеркалі. Я, стара, зморшкувата і ізів'яла. Едвард стояв біля мене, у дзеркалі не було його відображення. Він був невимовно прекрасний і вічно 17-літній. Він торкнувся моєї змарнілої щоки своїми крижаними ідеальними вустами. «З днем народження!» – прошепотів він. Здригнувшись, я прокинулася, мої очі розплющилися, і я жадібно ковтнула повітря. Тьмяне сірувате світло, таке звичне для похмурих ранків у цій місцевості, посіло місце яскравих сонячних променів із мого сну. «Це сон», – запевнила я себе. «Це тільки сон». Я глибоко вдихнула і, здається, трохи заспокоїлася, але раптом знову здригнулася. Задзвонив будильник. І маленький календар у куточку циферблата сповістив, що сьогодні 13 вересня. Так, це всього-навсього сон, але все-таки він певною мірою пророчий. Сьогодні мій день народження. Сьогодні мені офіційно виповнилося 18 років. Ось уже кілька місяців я з здривогою очікувала і боялася цього дня. Літо було просто ідеальне. Найщасливіше літо в житті. Найщасливіше літо у світі. Хоча й найбільш тощове за всю історію півострова Олімпік. І весь цей час я відчувала, як ця жахлива дата причаїлась у засідці, чекаючи слушного моменту для стрибка. Нарешті це трапилося, і було ще гірше, ніж я очікувала. Мені стало страшно, я старіла. Я відчувала, як день у день ставала старшою, а сьогодні мені виповнилося вісімнадцять. А Едварду ніколи не виповниться вісімнадцяти. Чистячи зуби, я майже здивована дивилася на своє віддзеркалення. Моє обличчя зовсім не змінилося. Я почала уважно вивчати себе, шукаючи на обличчя, бодай, найменших ознак зморщук. Я знайшла кілька на чолі, та варто було мені розслабитися, як вони відразу ж зникли. Але я не могла. Брови здивовано вигнулися над тривожними карими очима. «Це був просто сон», – знову запевнила я себе. «Просто сон, але також і найгірший із нічних кошмарів». Я не поснідала, намагаючись якомога швидше піти з хати. Мені не вдалося розминутися з батьком, тож кілька хвилин я була змушена грати веселість. Я намагалася вдавати радість, отримуючи подарунок, хоча й просила нічого мені не дарувати. Та щоразу, коли я повинна була усміхатися, я мало не плакала. Я стримувала сльози всю дорогу до школи. Мені було важко викинути з голови образ бабусі. Я б нізащо не погодилася з тим, що то була я. Усі мої почуття кудись зникли, гору взяв невимовний відчай і гнітив мене. Аж поки я не в'їхала на знайому стоянку позаду старшої школи Форкса і не помітила Едварда. Він, немов мармурова статуя, забутий язичницький бог краси, граційно спирався на свій чистенький срібний Вольво. Сон не мав нічого спільного з реальністю. Він чекав на мене, як і щодня. Мій відчай одразу немов рукою зняло. На його місце прийшло здивування. Я зустрічалася з Едвардом уже півроку, але досі не могла повірити, що мені так поталанило. Його сестра Аліса стояла поруч. Вона також чекала на мене. Звісно, Едвард та Аліса насправді не були родичами. У Форксі всі знали, що діти калені в усиновленні, адже лікар Карлайл і його дружина Есме були занадто молодими, щоб мати дітей-підлітків. Проте їхня шкіра була однаково блідою, їхні очі мали дивний золотавий відблиск, а навколо темні, немов від удару синці». Так обличчя, як і його, було вражаюче вродливим. Для обізнаної людини, такої як я, ці збіги не здавалися випадковими. Аліса стояла і чекала на мене. Її кару золотаві очі поблискували від хвилювання. Я помітила у неї в руках маленьку коробочку, обгорнуту в срібний папір, і спохмурніла. Я ж казала Алісі, що мені не потрібно нічого. Зовсім нічого. Ні подарунків, ні уваги на день народження. Вочевидь, моїм бажанням знехтували. Я гривнула дверцятами пікапа «Шевроле» 1953 року випуску так сильно, що шматочки ржі посипалися на мокрий асфальт і повільно рушила туди, де чекали вони. Аліса кинулася мені назустріч, її комедне личко світилося від радості, а коротеньке колюче волосячко робило її схожою на персонажа сказок. «З днем народження, Бело!» «Тихо!» – прошепотіла я, роззираючись доокола, щоб переконатися, що її ніхто не почув. Останнє, чого мені хотілося, то це гучного святкування цієї сумної дати. Проте, здавалося, вона не звернула на мене уваги. «Розгорнеш свій подарунок зараз чи пізніше?» Поцікавилася вона, поки ми йшли до Едварда. «Жодних подарунків», – запротестувала я пошепки. Зрештою вона зрозуміла, в якому я гуморі. «Гаразд, значить пізніше. Тобі сподобався альбом, який прислала мама? А фотоапарат від Чарлі?» Я важко зітхнула. Звісно ж, вона вже знала, що мені подарували на день народження Едвард не був єдиним членом сім'ї Каленів, який мав незвичні вміння Аліса побачила, що подарують мені батьки, тільки-но вони вирішили це зробити Так, подарунки чудові Гадаю, це хороша ідея Випускницею бувають тільки раз Можеш отримати непоганий досвід А скільки разів була випускницею ти? Це зовсім інше Ми саме наблизилися до Едварда Він простягнув мені руку я радісно доторкнулася до неї, забувши на якусь мить про свій похмурий гумор. Його шкіра була, як завжди, гладенькою, пружною і дуже холодною. Він лагідно стиснув мої пальці. Я глянула в його блискучі топазові очі, і моє серце почало калатати. Відчувши таку переміну, він знову усміхнувся. Він плавно підняв вільну руку і, провівши холодним кінчиком пальця по контуру моїх губ, сказав «Отже, як ми й домовлялися...» Я не вітатиму тебе з днем народження. Вірно? Так, вірно. Я б ніколи не змогла відтворити плавність його ідеальних рухів. У них було щось притаманне минулим століттям. Я просто хочу переконатися. Мовив він, провівши рукою по своєму бронзовому волосю. Адже ти могла змінити свою думку. Здається, більшість людей люблять дні народження і подарунки. Аліса засміялася. Її голос пролунав, як дзенькіт срібного дзвіночка. Звісно, тобі сподобається. Сьогодні кожен намагатиметься зробити для тебе щось приємне. Що в цьому поганого?» Це запитання прозвучало риторично. «Старість», – відповіла я все-таки, але мій голос лунав не так упевнено, як мені того хотілося. Посмішка Едварда враз перетворилася в пряму лінію. «Вісімнадцять – ще небагато», – сказала Аліса. «Хіба жінки не починають засмучуватися через дні народження, коли їм виповнюється двадцять дев'ять?» «Тепер я старша за Едварда», – пробурмотіла я. Він зітхнув. «Технічно», – сказала вона досі піднесеним тоном. «Усього на один малесенький рік». І я подумала, як би я могла бути впевнена в майбутньому, якого хотіла, впевнена, що завжди зможу бути з Едвардом, Алісою та рештою Каленів, бажано не старенькою поморщеною бабусею, тоді б рік чи два не мали для мене ніякого значення. Та Едвард ні за, щоб не погодився на майбутнє, в якому мені доведеться змінитися». «Мови не може бути про майбутнє, в якому я також стану такою, як він. Безсмертною. Він називав це глухим кутом. Правду кажучи, я не розуміла Едварда. Чому він так не хотів, щоб я стала безсмертною? Бути вампіром не так уже й жахливо. Принаймні, калини живуть нормальним життям. «О котрій годині тобі треба повернутися додому?» – провадила Аліса, змінивши тему. Судячи з її тону, вона намагалася схилити розмову до того, чого я так хотіла уникнути». Не знаю, мені ще треба дещо зробити. О, благаю тебе, Белло, буркнула вона. Невже ти хочеш ось так просто зіпсувати усе свято? Я думала, що в мій день народження повинно бути так, як цього хочу я. Я заберу Белу від Чарлі одразу після школи, сказав Едвард, зовсім ігноруючи мене. Мені ще треба на роботу, запротестувала я. Власне, не треба, мовила Аліса самовдоволено. Я вже домовилася про все з місіс Ньютон. «Сьогодні вона замінить тебе кимсь іншим. А ще вона просила привітати тебе з днем народження». «Я... я все одно не можу», – запнулася я, намагаючись викрутитися. «Я ще повинна подивитися Ромео і Джульєту на урок англійської літератури». «Ти ж знаєш Ромео і Джульєту на пам'ять», – фиркнула Аліса. «Але містер Берті сказав, що нам потрібно подивитися фільм для того, щоб краще зрозуміти Шекспіра». Едвард закотив очі. «Ти вже бачила цей фільм», – мовила Аліса. Я не бачила версії 60-х. Містер Берті сказав, що вона найкраща. Зрештою, Аліса самовпевнено сміхнулася і глянула на мене. «Це може бути легко, Белло, а може й ні. Але так чи інак...» «Розслабся, Алісо», – втрутився Едвард. «Якщо Бела хоче дивитися фільм, то нехай дивиться. Це ж її день народження». «І я так гадаю», – додала я. «Я привезу її десь біля сьомої», – провадив він. «Тож ти матимеш більше часу для приготування». Сміх Аліси нагадував дзвіночок. «Гаразд, до зустрічі ввечері, Белло. Буде весело, ось побачиш». З цими словами вона усміхнулася, показавши усі свої ідеально білі зуби. Потім чмокнула мене в щічку і, весело підстрибуючи, побігла на свій урок, перш ніж я встигла відповісти. «Едварде, будь ласка», – почала я благати, але він торкнувся холодним пальцем моїх губ. «Обговорімо це пізніше. Ми запізнимося на заняття». Ніхто й не глянув на нас, коли ми зайняли звичні місця за останньою партою. Майже кожне заняття ми відвідували разом. Дивовижно, яких поблажок умів домагатися Едвард від адміністраторів жіночої статі. Ми з Едвардом зустрічалися задовго, щоб бути об'єктом для пліток. Навіть Майк Ньютон більше не дивився на мене похмурим поглядом, змушуючи відчувати себе винною. Тепер він просто усміхався, і я раділа з того, що врешті він зрозумів, що ми можемо бути тільки друзями». Майк вельми змінився за літо. Він схуд, на обличчі виступили вилиці. Тепер у нього була зовсім інша зачіска. Волосся відросло і за допомоги гелю трималося у формі вишуканого безладу. Я одразу здогадалася, що у нього було на думці. Стати схожим на Едварда, але домогтися цього, імітуючи його зовнішність, було неможливо. День поволі спливав, і я твердо вирішила для себе будь-що уникнути вечірки у будинку калинів. Гадаю, невдалий час святкувати, коли в мене траурний настрій. Та найважче було б отримувати увагу і подарунки від інших. Надмірна увага – це не завжди добре. Хіба кому до вподоби, коли їм в обличчя спрямовують яскраве світло? А я ж так наполегливо просила, навіть наказувала, щоб ніхто не дарував мені подарунків. Проте скидалося на те, що Чарлі і Рене були не єдиними, хто вирішив знехтувати моїм бажанням. У мене ніколи не було багато грошей. І це мене зовсім не засмучувало. Мене виховувала Рене, і ми якось виживали на її зарплату виховательки в дитячому садку. Чарлі також не заробляв багато. Він був шефом поліції у нашому маленькому місті – Форксі. Всі свої доходи я отримувала завдяки тому, що тричі на тиждень працювала у місцевій крамниці спортивних товарів. Для мене було великою радістю знайти роботу в такому малесенькому містечку. Кожне зароблене пенні я відкладала на навчання в коледжі. Коледж був планом «Б». Я досі сподівалася на план «А», та Едвард наполягав на тому, що мені слід жити нормальним життям. Едвард мав багато грошей. Я навіть не пробувала уявити скільки. Для Едварда і решти каленів гроші не мали ніякого значення. Це щось, що ти накопичуєш, маючи для своїх послуг необмежений час. А ще сестру наділено вмінням передбачати тенденції на біржовому ринку. Здається, Едвард не розумів, чому я забороняла йому витрачати гроші на мене. Чому почувалося незручно, коли він запрошував мене в дорогий ресторан у Сієтлі? Чому не дозволяли йому придбати мені нову машину, здатну розвивати швидкість понад 55 миль на годину? Або чому я не хотіла, щоб він платив за моє навчання в коледжі? Він із якоюсь смішною наполегливістю схиляв мене до плану «Б». Едвард уважав, що я живу невиправдано важким життям. Та як я могла дозволити йому дарувати мені речі, за які не могла відплатити? З якоїсь незрозумілої причини він хотів бути зі мною. Він давав мені дещо незвичне, високе, і гроші могли порушити природний баланс. День спливав, а ні Едвард, ні Аліса не згадували про мій день народження, тож я трохи заспокоїлася. Під час ланчу ми сиділи за нашим столиком. Панувала якась незвично спокійна атмосфера. Ми троє, Едвард, Аліса та я, сиділи з південного боку столика. Інші старші, й трохи страшніші діти Каленів, особливо це стосується Ямета, вже закінчили школу. Едварда ж та Алісу, здавалося, учні зовсім не боялися, і не уникали. Тому ми сиділи не самі. Мої друзі Майки, і Джесика, які перебували у дивних стосунках після свого нещодавнього розриву, Енджела та Бен, чий роман тривав усе літо, Ерік, Конор, Тайлер і Лорен, хоча я й не вважала її своєю подругою. Всі сиділи за нашим столиком по той біч невидимої лінії. Ця лінія зникала в сонячні дні, коли Едвард та Аліса пропускали школу. І тоді я зазвичай брала участь у невимушеній розмові. Едвард та Аліса не вважали це вигнання суспільного життя дивним чи згубним. Вони майже нічого не помічали. Люди завжди почувалися якось дивно і невпевнено поряд із калиними. Вони трохи їх боялися, але не могли знайти цьому логічного пояснення». Я була радше винятком із загального правила. Іноді Едвард цікавився моїм самопочуттям, адже він не міг читати моїх думок. Він гадав, що погано впливає на мене. Та варто було йому озвучити це припущення вголос, як я одразу заперечувала. Пообідні заняття минули швидко. І Едвард, як завжди, провів мене до пікапа. Проте цього разу він вказав мені на місце пасажира. Аліса забрала його машину додому, і таким чином він втримав мене від втечі. Я ображено схрестила руки на грудях і відмовилася зрушити з місця, хоча на дворі лило, як із відра. «Сьогодні мій день народження. Невже я не можу вести власну машину?» «Я вдаю, що сьогодні не твій день народження, як ти і просила». «Отже, якщо сьогодні не мій день народження, значить я не повинна йти до тебе додому ввечері». «Гаразд». Він зачинив пасажирські двері та, пройшовши повз мене, відчинив двері з боку водія. «З днем народження?» «Тихіше». Нерішуче зашипіла я у відповідь і сіла в машину, не бажаючи, щоб він сказав іще щось. Поки я їхала, Едвард увімкнув радіо і похитав головою, висловлюючи осуд. «Твоє радіо не ловить жодної хвилі». Я насупилася. Мені не подобалося, коли він критикував мою машину. Мій пікап просто чудовий. У нього своя особистість. Якщо хочеш нормального звуку, то катайся на власній машині». Я страшенно нервувалася через план на ліси і була в такому кепському гуморі, що слова вихопилися самі собою і прозвучали набагато різкіше, аніж мені цього хотілося. Як правило, в присутності Едварда я була завжди в чудовому настрої, і мій тон змусив його стиснути губи, стримуючи мимовільну посмішку. Коли я припаркувала машину біля будинку Чарлі, Едвард нахилився до мене і взяв моє обличчя в долоні. Він поводився зі мною дуже обережно. Пучками пальців лагідно торкнувся моїх скронь. Щік, рота. Так, наче я була дуже делікатною річчю, на відміну від нього. «Ти завжди повинна бути в гарному гуморі, не тільки сьогодні», прошепотів він. Я відчула на обличчі його солодкий подих. «А якщо я не хочу бути в гарному гуморі?» – зітхнула я. Його золоті очі зайнялися. «Дуже погано». Тільки-но він нахилився і торкнувся мене своїми крижаними вустами, як моя голова пішла обертом. Як він і хотів – я миттю забула про всі свої турботи і зосередилася на тому, як вдихати і видихати. Його густа, холодні, гладкі й ніжні, потягнулися до моїх. Мої руки самі пригорнули його за шию, і я почала палко цілувати його. Потім я відчула, як його губи скривилися, він відсторонився і розімкнув мої обійми. Едвард встановив багато правил стосовно наших фізичних стосунків, бажаючи вберегти моє життя. Хоча я й усвідомлювала необхідність тримати певну дистанцію між моєю ніжною шкірою та його гострими як бритва отруйними зубами, та коли він починав мене цілувати, я зовсім забувала про такі дрібниці. «Будь ласка, поводься чимну. Його подих ковзнув по моїй щуці. Він іще раз ніжно поцілував мене в губи, а тоді відштовхнув, склавши мої руки на животі. Кров ударила мені в голову. Я приклала руку до серця. Воно невпинно калатало під моєю долонею. «Як гадаєш, чи вдасться мені коли-небудь з цим упоратися, Поцікавилась я радше у самої себе. «Чи перестане моє серце вискакувати з грудей щоразу, коли ти торкатимешся мене?» «Сподіваюся, що ні», – сказав він трохи самовпевнено. І Я закотила очі. «Що ж, ходімо дивитися, як Каполеті і Монтекі зводять одні з одними рахунки?» «Твоє слово для мене закон». Поки я вмикала фільм, Едвард зручно вмостився на канапі. Коли я присіла на краєчку канапи, він схопив мене за талію і притягнув до грудей. Не можу сказати, що там мені було зручніше, ніж на канапі, адже його груди були тверді, холодні і ідеальні, немов крижена скульптура, але все-таки я віддавала перевагу такому положенню. Він зняв з канапи старий плед і вкрив мене, щоб я бува не замерзла. «Знаєш, мені ніколи не подобався Ромео», – зауважив він, коли почався фільм. «А що не так із Ромео?» – запитала я трохи ображено. Ромео був одним із моїх улюблених персонажів, аж поки я не зустріла Едварда. Ну, по-перше, він кохав цю Розаліну. Це характеризує його як мінливу особу, ти не вважаєш? Та й за кілька хвилин після одруження він вбиває родича Джульєтти. Це далеко не ідеально. Помилка за помилкою. Хіба міг він зіпсувати своє щастя ретельніше? Я зітхнула. Може, я подивлюся фільм на самоті? Ні, я залишуся. Та в будь-якому разі я дивитимусь переважно на тебе. Кінчиками пальців він малював невидимі узори на моїй руці, від чого мені аж мурашки бігали по тілу. «Ти збираєшся плакати?» «Можливо», – погодилась я. «Якщо дивитимусь уважно». «Тоді я не відриватиму тебе». Та тільки я відчувала його губи на своєму волоссі, як одразу відривалися. Зрештою, фільм таки захопив мене. За це слід було дякувати Едварду. Який шепотів мені на вухо репліки Ромео. Голос актора звучав якось невпевнено і грубо порівняно з переконливим і ніжним голосом Едварда. На його превелику радість я таки заплакала, коли Джул'єта прокинулася і побачила, що молодий мертвий. «Зізнаюся, зараз я трохи йому заздрю», сказав Едвард, втираючи мої сльози пасмом волосся. «Вона дуже вродлива». Він якось дивно фиркнув. «Я заздрю йому не через дівчину, а через те, з якою легкістю він може накласти на себе руки», пояснив він трохи роздратовано. «Вам, людям, зробити це так легко», «Треба просто випити кілька крапель рослинної отрути». «Що?» – запитала я, важко дихаючи. «Якось я думав про самогубство, але з досвіду Карлайла знаю, що це непросто. Важко порахувати, скільки разів Карлайл пробував укоротити собі віку, перш ніж усвідомив, ким став». Його серйозний голос знову повеселішав. «Зараз він у чудовому здоров'ї». «Я обернулася, щоб краще роздивитися Едвардове обличчя». «Що ти таке говориш?» – запитала я. «Про що це ти думав?» «Минулої весни, коли тебе ледь не вбили...» Він запнувся і глибоко вдихнув, намагаючись повернути голосу дратівливу манеру. «Звісно, я старався зосередитися на тому, щоб знайти тебе живою, але щось у мені вже почало замислювати недобре. Та, як я вже казав, мені зробити це не так легко, як людям». За якусь мить у пам'яті зринули спогади про мою останню подорож до Фенікса, і голова пішла обертом. Я бачила усе так ясно, палюче сонце, пащіючий розжарений бетон, і я овічай щодуху на назустріч до вурдалака-садиста, який хоче замучити мене до смерті. Джеймс чекав на мене у дзеркальній кімнаті, тримаючи мою маму як заручницю, принаймні так я думала. Я й не здогадувалася, що це пастка. Так само, як Джеймс не здогадувався, що Едвард мчить мені на поміч. Едвард з'явився саме вчасно, але міг не встигнути. Мимоволі мої пальці намацали серпик шраму на руці, який завжди був на кілька градусів холодніший, аніж інші ділянки тіла. Я потрусила головою, так ніби хотіла позбутися поганих спогадів, і спробувала простежити хід Едвардових думок. У мене в животі аж погололо. «Замислювати недобре?» – повторила я. «Я б не зміг жити без тебе». Він подивився на мене так, наче цей факт був очевидним. «Та я не знав, що мені робити». «Еммет Джаспер ніколи б не допомогли мені в цьому, тож я думав про те, щоб податися до Італії і розізлити Вултурі. Я не могла сприйняти ці слова серйозно, але Едвардові сумні золоті очі дивилася вдалечінь, немов споглядаючи останні хвилини свого життя. І я розізлилася. «Що таке Вултурі? вимогливо запитала я. Вултурі це сім'я», – пояснив він. Його погляд усе ще був спрямований в нікуди. Дуже давня і могутня родина таких, як ми. Мабуть, вони єдині, хто належить до знатного роду. Карлайл жив із ними кілька років в Італії, поки не переїхав до Америки. Пам'ятаєш цю історію? Звісно, що пам'ятаю. Я ніколи не забуду, як уперше прийшла до них додому у велетенський білий будинок, захований глибоко в лісі, неподалік від річки. Я завжди пам'ятатиму кімнату, в якій Карлайл, батько Едварда, Відвів цілу стіну під картини, що ілюструють його життя. Найяскравіше і найбільше полотно було з часів його життя в Італії. Звісно, я пам'ятала чотирьох спокійних мужчин із витонченими неземними рисами облич на високому балконі понад яскравим краєвидом. Хоча картині й було понад сотні років, Карлайл, світлоголовий янгол, зовсім не змінився. Я запам'ятала й трьох інших, давніх приятелів Карлайла. Едвард ніколи раніше не називав іменем Волтурі цю чудову трійцю – двох темночубих і одного сивого джентльмена. Він говорив про них Аро, Гай та Марк – нічні покровителі мистецтва. «В будь-якому разі не варто дратувати Волтурі», – продовжив Едвард, перериваючи мої спогади. «Принаймні, якщо не хочеш померти, чи що там відбувається з нами?» Голос його був такий спокійний, що здавалося йому було нудно. Моя злість переросла в жах – я схопила Едвардове мармурове обличчя в долоні і міцно стиснула. «Ніколи, ніколи, ніколи не думай про таке!» – вигукнула я. «Щоб зі мною не трапилося, я забороняю тобі щось учинити з собою!» «Я ніколи не піддам тебе небезпеці знову, тож це не актуальне питання!» «Піддаси мене небезпеці? Хіба ми не з'ясували, що всі ті нещасні випадки трапилися з моєї вини?» Я дедалі сильніше лютувала. «Та як ти смієш навіть думати про таке?» «Сама думка про загибель Едварда, навіть якщо я сама вже не житиму, завдавала мені невимовного болю». «А що б ти зробила, якби сталося навпаки?» – запитав він. «Це не одне й те саме». Здавалося, він не бачив відмінності. Він просто усміхнувся. «А якби з тобою щось дійсно трапилося?» Я аж зблідла на саму тільки думку про це. «Ти хотів би, щоб тоді я наклала на себе руки?» Його прекрасні риси скривилися від болю. «Припустімо, що я зрозумів, до чого ти ведеш. Трохи», – визнав він. «Але що я робитиму без тебе?» «Те, що робив до того, як з'явилася я і ускладнила тобі життя», – він зітхнув. «Ти кажеш про це так спокійно?» «Так воно і є. Насправді в мені немає нічого особливого. Він хотів посперечатися, але, здається, передумав». «Це не актуальне питання», – нагадав він. «Рапто Медвард випростався, відсунувши мене вбік. Так, щоб ми не торкалися одне одного. «Чарлі?» – здогадалася я. Едвард усміхнувся. За якусь мить я почула, як патрульна машина в'їхала на доріжку. Я потягнулася і взяла Едварда за руку. Гадаю, мій тато не матиме нічого проти. Чарлі зайшов у хату, тримаючи в руках коробку з піцею. «Здоровенькі були, діточки!» – усміхнувся він до мене. «Мабуть, ви втомилися і хочете перепочити. Зголодніли?» «Звісно. Дякую, тату». Чарлі ніколи не робив Едварду зауважень щодо постійної відсутності апетиту. Він звик до того, що Едвард часто відмовляється від вечері. «Ви не заперечуєте, якщо я заберу Белу сьогодні ввечері?» запитав Едвард, коли ми з Чарлі поїли. «Можливо, він вважає, що дні народження треба святкувати вдома, з сім'єю. Це був мій перший день народження з ним. Перший відтоді, як Рене, моя мама, одружилася вдруге і переїхала до Флориди. Тож я не знала, чого очікувати». «Не маю нічого проти. Сьогодні ввечері Маринер зграють проти Сокс», – пояснив Чарлі. «І моя остання надія вмерла». «Тож я сам дам собі раду». З цими словами він узяв камеру, придбану мені у подарунок на пораду Рене, адже мені знадобляться фотографії, щоб заповнити новий альбом. І кинув у мій бік. Він не врахував однієї маленької деталі. І я завжди мала проблеми з координацією. Камера висковзнула з кінчиків моїх пальців і полетіла долі. Едвард підхопив її, перш ніж вона розбилася об лінолеум. «Хороша реакція», – підмітив Чарлі. «Схоже на те, що сьогодні ввечері в Каленів буде весело. Ти повинна зробити кілька знімків, Бело. Ти ж знаєш свою матір. Вона захоче подивитися на знімки швидше, аніж ти встигнеш їх зробити. Чудова ідея, Чарлі», – сказав Едвард, простягаючи мені камеру. Я повернулася до Едварда і зробила перший знімок. «Працює». «От і добре». До речі, передай Алісі привіт від мене, щось вона давненько не заходила. Один кутик татового рота ледь помітно вигнувся. Всього на всього три дні, тату, нагадала я. Чарлі просто обожнював Алісу. Він прив'язався до неї минулої весни, коли вона допомагала мені одужувати. Чарлі був безмежно вдячний за те, що вона позбавила його від кошмару. Його майже доросла дочка не могла прийняти душ без сторонньої допомоги. Гаразд, передам. От і чудово. «Що ж, діточки, гарно вам розважитися». Він ясно дав зрозуміти, що немає нічого проти. Чарлі не терпілося, якнайшвидше дістатися вітальній телевізора. Едвард усміхнувся, святкуючи перемогу, і взявши мене за руку, потягнув геть з кухні. Коли ми підійшли до машини, він знову вказав на пасажирське місце, і цього разу я не сперечалася. Правду кажучи, я погано орієнтувалася в похмурій місцевості, де розташувався будинок Едварда. Едвард їхав на північ від Форкса, явно демонструючи своє роздратування. Мій древній автомобіль не міг похвалитися блискавичною швидкістю. Ледь стрілка спідометра перевищувала позначку 50, як мотор починав несамовито завивати. «Не поспішай», – попередила я. «Знаєш, що б тобі підійшло? Гарненька маленька Ауді. Дуже тихий, набагато потужніше». «А що не так з моїм пікапом? До речі, про дорогі дурниці». «Надіюся, ти нерозтринькав гроші на подарунок для мене». «Ні цента», – сказав він поважно. «Гаразд». «Можеш зробити мені послугу?» «Залежно від того, що ти попросиш». Він зітхнув, його пригарне обличчя набрало серйозного виразу. «Белло, останнім справжнім днем народження, який ми святкували, був день народження Емета в 1935 році. Зроби нам послугу, не будь занадто серйозною і вибагливою сьогодні ввечері. Всі так хвилюються». Я завжди почувалася трохи спантеличено, коли він заводив такі розмови. Гаразд, я поводитимусь чемно. Мабуть, мені варто тебе застерегти. Гадаю, що варто. Коли я казав, що всі такі схвильовані, то мав на увазі таки всіх. Усіх-усіх? Я мало не задихалася від хвилювання. Я думала, що я метеорозалія в Африці. Решта мешканців Форкса вважали, що старші калини поїхали цього року в коледж у Дартмут. Та я знала краще, що й до чого. Емет дуже хотів приїхати. Але Розалія... Знаю, Бело, Не хвилюйся, вона поводитиметься якнайкраще. Я не відповіла. Легко сказати «не хвилюйся». На відміну від Аліси, друга Едвардова зведена сестра, вишукана білявка Розалія, явно мене недолюблювала. Власне, це було більше, ніж просто неприязнь. На думку Розалії, я була небажаною гостею, яка знає забагато про їхню сім'ю. Я почувалася винуватою в ситуації, що склалася, здогадуючись, що тривала відсутність Емета і Розалії була пов'язана зі мною. Хоча, визнаю, без них було значно краще, проте я справді сумувала за Еметом. Багато в чому він нагадував мені старшого брата, якого я завжди хотіла мати, тільки набагато, набагато жахливішого. Едвард вирішив змінити тему. Отже, якщо ти не хочеш, щоб я подарував тобі Ауді, то чого ти бажаєш на день народження? «Ти знаєш, чого я хочу?» – прошепотіла я. Він насупив брови, і на його мармуровому чолі з'явилися зморшки. Здається, він пожалкував, що змінив тему. Ми вже не раз говорили про це. «Не сьогодні, Бело. Будь ласка». «Що ж, можливо, Аліса зможе дати мені те, чого я хочу?» Едвард голосно загарчав. Бело, цей день народження не стане твоїм останнім», – присягнув він. «Це несправедливо. Мені здалося, що я почула, як він зціпив зуби». Ми під'їхали до будинку. З вікон двох перших поверхів лилося яскраве світло. Веранду прикрашав довгий ряд японських ліхтарів, які освітлювали велетенські кедри, що росли навколо дому. На сходах, що вели до вхідних дверей, стояли великі вази з чудовими квітами, рожевими трояндами. І я застогнала. Едвард кілька разів глибоко вдихнув, щоб заспокоїтися. «Це ж вечірка», – нагадав він мені. «Спробуй повеселитися». «Звісно». Пробурмотіла я. Він вийшов із машини, відчинив дверцята і й простягнув мені руку. «У мене є одне запитання». Він насторожено чекав. «Якщо я проявлю плівку», – сказала я, граючись із камерою. «Ти будеш на фотографіях?» Едвард засміявся. Він допоміг мені вийти з машини, витягнув на сходи і досі сміючись відчинив хідні двері. Всі вже зібралися і чекали у великій світлій вітальні. Коли я зайшла, вони хором заспівали з днем народження Белло. Я почервоніла й потупила погляд. Кожна горизонтальна поверхня в домі була прикрашена рожевими свічками і дюжинами кришталевих ваз із сотнями троянд. Поряд з Едвардовим величезним роялем стояв застелений білою скатертиною стіл із рожевим святковим пирогом, трояндами, скляними тарілками й маленькими пакуночками в сріблястих обгортках. Це було в сотні разів гірше, аніж я могла собі уявити. Едвард, відчуваючи моє хвилювання, обняв мене за талію і поцілував у тім'я. Батьки Едварда, Карлайл та Есме, вічно молоді й прекрасні, були найближче до дверей. Есме лагідно пригорнула мене. Її м'яке волосся кольору карамелі ледь торкнулося до моєї щоки, коли вона поцілувала мене в чоло, а Карлайл обняв мене за плечі. "Пробач нам за це було", прошепотів він. "Ми не змогли зупинити Алісу". Розалія та Емет стояли позаду. Розалія не усміхалася, але, принаймні, вона не дивилася на мене зверхньо. Обличчя Емета розлилося в щирій усмішці. Я не бачила їх кілька місяців, я вже й забула, яка Розалія вродлива. Мені було майже боляче дивитися на неї. І невже Емет завжди був таким… великим? «А ти зовсім не змінилася», – сказав Емет вдавано розчаровано усміхаючись. «Я очікував значних перемін, але ти така, як і завжди, рожевощока». «Дякую, Емете», – сказала я, почервонівши ще дужче. Він засміявся. «Мені треба відлучитися на хвилинку», – підморгнув він Алісі. «Не роби нічого смішного, поки мене немає». «Я постараюся». Аліса відпустила руку Джаспера і ступила вперед. Її зуби блищали в яскравому світлі. Джаспер також усміхнувся, але тримався на відстані». Високий і світлочубий, він нахилився вперед, поставивши ногу на східці. За той час, який ми провели у Феніксі, він, здається, зумів подолати свою відразу до мене. Але зараз він поводився так, як завжди, коли не мусив захищати мене. Просто уникав моєї присутності. Я намагалася не брати цього близько до серця. Джасперу було важче, ніж іншим, дотримуватися строгої діяти каленів. Важче, ніж іншим, йому вдавалося протистояти спокусі, Зачувши запах людської крові, якої він так давно не куштував. Час розгортати подарунки, заявила Аліса. Вона взяла мене за лікоть своїми холодними пальцями і підштовхнула до столу з солодощами і сяючими пакуночками. На моєму обличчі читалось невдоволення. Алісо, я ж казала, що мені нічого не треба, а я тебе не слухала, перебила вона самовдоволено. Ну ж бо, розгортай. З цими словами вона забрала в мене камеру і дала мені в руки велику срібну коробочку квадратної форми. Коробка була дуже легенька, наче в ній нічого не було. Згори була прикріплена листівка, яка сповіщала, що це подарунок від Емета, Розалії та Джаспера. Я невпевнено розірвала папір, намагаючись вгадати, що приховано всередині. Судячи з назви, яка складалася з великої кількості цифр, там було щось електричне. Я відкрила коробку, щоб дізнатися більше. Але виявилося, що вона таки порожня. Мм, дякую. Розалія посміхнулася, а Джаспер зареготав. «Це стерео для твого пікапа», – пояснив він. «Емет саме встановлює його, щоб ти не змогла повернути подарунок назад». Як завжди, Аліса мене на крок випередила. «Дякую вам, Джаспере, Розалія», – сказала я і всміхнулася, згадавши, як Едвард скаржився на моє радіо сьогодні вранці. «Дякую, Емете», – мовила я трохи голосніше. «З моєї машини долинув веселий сміх Емета, Я не змогла втриматися і також усміхнулася. «Тепер розгорни мій, а потім Едвардів!» – мовила Аліса так схвильовано, що її голос прозвучав як трель. У руках вона тримала пласку квадратну коробочку. Я повернулася і кинула на Едварда злісний погляд. «Ти ж обіцяв!» – перш ніж він устиг відповісти, у дверях з'явився Емет. «Я саме вчасно!» – вигукнув він, потім протиснувся вперед і став перед Джаспером який також підійшов ближче, ніж зазвичай. «Я не витратив і пенні», – запевнив мене Едвард. Він забрав пасмо волосся з мого обличчя, і моя шкіра аж запашіла від його дотику. Я глибоко вдихнула і обернулася до Аліси. «Давай», – мовила я. Емет вдоволено захихикав. Я взяла малесенький пакунок і повернулася до Едварда саме в той момент, коли кінчики моїх пальців торкнулися паперу. «Фотографуй», – пробурмотіла я. Саме в цю мить гострий кінець стрічки порізав мені палець. Я швидко висмикнула руку, щоб роздивитися рану. Біля порізу виступила єдина малесенька крапля крові. Далі все відбувалося блискавично. «Ні!» – зойкнув Едвард. Він обернувся і затолив мене власним тілом, перекинув через стіл. <кх> Я відчула, як зачепила тістечка, подарунки, квіти й посуд. Я лежала на купі битого скла. Джаспер накинувся на Едварда, долинали такі звуки, наче зіткнулися дві скелі. Потім вчувся ще один звук. Тваринне речання, яке вихоплювалося з грудей Джаспера. Він намагався відштовхнути Едварда, клацаючи зубами біля самого Едвардового обличчя. В наступну мить Емет схопив Джаспера ззаду, блокуючи його руки. Але той усе ще боровся. Його дикі порожні очі дивилися тільки на мене. Коли шок минув, я відчула страшний біль. Я впала на підлогу, інстинктивно витягнувши руки, якраз туди, де поблискувало потрощене скло. Тільки тепер я відчула пекучий гострий біль, який пробіг від зап'ястя до самого ліктя. Приголомшена й розгублена, я дивилася, як по моїй руці стікає червона гаряча кров під пильними поглядами шістьох вампірів, які несподівано зголодніли.